När Tommy och Annika klev in genom Villa Villekullas köksdörr nästa morgon genbjöd hela huset av de fasanslägsta snarkningar. Kapten Longström hade inte vaknat än, men Pippi stod på köksgolvet och höll på med sin morgongymnastik. Hon slog just den 15:e frivolten när Tommy och Annika kom och avbröt henne. Jaha, nu har man sin framtid tryggad sa Pippi. Nu ska jag bli negerprinsessa. Halva året ska jag vara en egen prinsessa och halva året seglar runt alla världsens hav med hoppetossa. Pappa tror att om han regerar ordentligt över kurukurudutterna under halva året så klarar de sig utan kung ett halvår i taget. För ni förstår, en gammal sjöbjörn måste tjäna ett däck under fötterna då och då. Och som måste jag tänka på min uppfostran också. Om jag ska kunna bli en verkligt bra sjörövare en gång så duger det ju inte att jag bara lever hovliv som blir man förverkligare av säger pappa. Ska runt alls vara i Villa Villekulla nog under det Tommy med försagd stemma. Jo, när vi blir pensionerade sa Pippi, om så där en 50-60 år då ska vi leka och ha trevligt hörni. Varken Tommy eller Annika kunde hämta mycket tröst ur det. Tänk i alla fall, negerprinsessa, sa Pippi drömmande. Det är inte många barn som blir det. Åh, oh, jag ska bli så fin. Jag ska ringar i alla örona och en lite större ring i näsan, tror jag. Vad ska du ha på dig mer, frågade Annika. Inget mer, sa Pippi. Aldrig ett smul mer. Men jag ska ha en egen kurudutt som blankar mig med skokräm över hela kroppen varje morgon så att jag blir lika svart som de andra kurukurudutterna. Jag bara ställer ut mig till borstning om kvällarna på samma gång som skorna. Tommy och Annika försökte föreställa sig hur Pippi skulle komma att se ut. Tror du att det svarta blir vackert i ditt röa hår, undrade Annika tveksamt. –Det får man se, sa Pippi. Annars är det en smal sak att färga håret grönt. Hon suckade hänfört. –Prinsessan Pippi Lotta, vilket liv, vilken glans och vad jag ska dansa. –Prinsessan Pippi Lotta dansar i lägeräldens sken och till trummornas dån. Tänk vad nosringen ska skallra på mig då. –När, när reser du? frågade Tommy. –Tack rösten lät lite rostig. "Hoppet då ska lyfta ankare imorgon", sa Pippi. Alla tre barnen stod alldeles tysta en lång stund. Det tycktes inte finnas något mer att säga. Till sist gjorde i alla fall Pippi en ny frivolt och sa: "Men i denna afton ska här hållas ett avskedskalas i Villa Villekulla. Ett avskedskalas, jag säger inte mer." Alla som vill komma och säga ju till mig är välkomna. Det spred sig som en löp eld bland alla barna i den lilla stan. Pippi Långstrump ska resa från stan och hon håller avskidskalas ikväll i Villa Villekulla. Vem som vill få gå dit? Det var många som ville. Närmare bestämt 34 barn. Det var många som ville. Tommy och Annika hade tagit löfte av sin mamma att de skulle få vara uppe precis hur länge de ville den kvällen. Och deras mamma förstod att det var alldeles nödvändigt. Tommy och Annika skulle aldrig glömma den kvällen då Pippi hade sitt avskedskalas. Det var en sån där vidunderligt varm och vacker sommarkväll när man riktigt säger till sig själv så här är det när det är sommar. Alla rosorna i Pippis trädgård glödde och doftade i skymningen. Det susade så hemlighetsfullt i de gamla träden. Allting skulle ha varit underbart om inte... Om... inte... Tommy och Annika ville inte tänka tanken till slut. Alla barna från stan hade sina lerjukar med sig och de blåste muntert på dem när de marscherade upp för Villa Villekullas trädgårdsgång. Tommy och Annika gick i spetsen. Just när det nådde fram till verandatrappan slogs dörren upp och Pippi stod på tröskeln. Ögonen lyste i hennes fräkninga ansikte. Välkomna till min enkla boning, sa hon och bredde ut armarna. Annika tittade noga på henne för att hon riktigt skulle komma ihåg hur Pippi såg ut. Aldrig avsnitt. Aldrig skulle hon glömma henne som hon stod där med de röda flätorna och fräknarna och det glada leendet och de stora svarta skorna.